Крізь тісний натоп проштовхався один з малюків. Опустивши підборіддя, Тимур зиркнув на бота і зарепетував. Хлопець верещав голосніше за хетхантера і мав на те підстави. Бот, що спинився біля українця, стискав у долоні пробірку з темною, сріблястою рідиною. Ні, не треба. «Не треба, будь ласка!» – пручався Тимур. Кілька ботів підступили і притисли його до втрамбованої долівки. «Вбийте! Просто вбийте мене!» Малюк підніс скляну трубку з розчином до обличчя Тимура. «Ні!» – українець сіпив зуби і заплющив очі. Розумів, що це не допоможе, але не міг нічого вдіяти з собою. Він не хотів бачити як розчин в'їдається в його лице. Зненацька пролунав глухий удар. Тимур розкрив одне око. Якраз вчасно, щоб побачити, як понад дюрмою, що оточили його щільним кільцем, промайнув бот. Слідом за цим повітря печери розірвала низька звуків схожих на собаче. Ав-ав! Нато в ботів розійшовся, у проміжку стало видно хитхантера. Амбалу вдалося вивільнитися. Закинувши одного бота ген до протилежної стіни печери, він відкинув ногою другого, а третього втулив писком у вогнище. Саме цей останній по звірячому Кавкав. Кільканадцять хлопчаків ринули на велетня, сховавши від Тимура волохату, наче у мапи задницю Ріно. Хлопець вигнувся з останніх сил, намагаючись уникнути цівки сірої родини, котра от, от полється на нього з перехиленої пробірки. На якусь мить решта Всесвіту перестала існувати. Тимур не чув боюкання Хетхантера, не відчував запаху горілої шкіри. Він бачив хлопчика, що застиг між ним з розчином на ногентів. Випнуті очі переливались, відбиваючи спалахи багать, а тоді каламутна Чорнота раптом втягнулась усередину, і погляд став порожнім. Бот дурновато зареготав. -хі -хі -хі -хі. Наступної миті він випустив пробірку з рук. Тимур вигнувся так, що аж у хребті хруснуло. М'язи напружилися, наповнившись сталью, і пута, що стягували руки, врешті-решт луснули. Хлопець відштовхнувся від землі. Скляна трубка вдарилась об камінь за сантиметр від його спини. Програміст скочив на ноги і зразу ж завалився в інший бік, з жахом спостерігаючи, як по землі точно на тому місці, де він лежав, розповзаються темні струмки, в яких нуртують міряди мікроскопічних роботів. Гі хі хі реготав малюк. Трисучи руками, мов ганчир'яна лялька, він посунув до виходу з печери. Інший, коли якого тепер опинився Тимур, зробив губами дитяче прш ш язика і посміхнувся. Він теж спробував видійти, але, схоже, в голові замаклітрилось, і бот, немов п'яний, полетів на землю. Підібгавши коліна до грудей, малюк заплямкав і більше не підводився. Тимурові відлягло. Стимулятор таки проштовхався. Боти розбрідалося, чмихаючи, плямкаючи, Незграбно зіштовхуючись та наступаючи один одному на ноги. Ріно дубасив кількох хлопчиків, не помічаючи, що вони перестали пручатися. Ріно досить стійняв руку Тимур. Хетхантер ткнув пересмаженою гускою. Через опаки він став плямистим, як гепард. Га? Що? стрепенувся велетень. Все скінчено. Боти активували стимулятор. Здоровань перевів погляд на Бута, що валявся біля його ніг. Той лежав на вогнищі, але не робив жодної спроби відсунутися. Язик тиліпався в розкритому роті, а вогонь тим часом безжально смажив його нутрощі. Скінчено? Ріно зараз змахував на благоватого фермера який виграв мільйон у лотерею. Так, час забиратися, ми перемогли. Хедхантер переводив недовірливий, настовбурчений погляд з одного бота на іншого. Зрештою схаменувся, усвідомивши, що стоїть голий. Випростався і шаснув натягати на себе рештки одягу. Тимур тупців біля виходу з грота, спостерігав за ботами котрі змахували тепер на сліпих білих черв'яків. Ріно зібрав розкидані по печері Мозбергі і притарбанив їх до українця. «Тримай!» – вручив одну з рушниць Тимуру. Хлопець слухняно прийняв дробовик і розвернувся, щоб іти, проте хетхантер схопив його за плече. «Ні, завжди, Ефелла, амбал силою розвернув Тимура обличчям до печери. Це ще не кінець!» Багаття догорали. Поза закутнях підземелля згущувалася пітьма. «Ти чого?» – зирхнув спід програміст. «Треба добити їх». Але я думаю...» «Не думай! Дивись на мене і роби, як я!» Багато років після повернення щилі Тимурам лоїтиме від самої думки про Атакаму. Його кидатиме в жар від згадки про колотнечу біля порітами вбивство Стетяни Емерсон чи сутичку з Кацуро. Такедою. Проте, найбільше терзатимуть душу спогади про кілька останніх хвилин, проведених у печері ботів. Протягом десяти хвилин вони з південнафриканцям розстрілювали безпомічних хлопчаків, розносячи їм голови. Боти вмирали один за одним, проте чоловіки не припиняли стріляти аж поки в останньому з Мозбергів не скінчилися набої. Коли стихнув відгомін останнього пострілу, Грот нагадував різницю, де забивають худобу. Більше не існувало зграї 12-річних хлопчиків. Грізні боти перетворились на купки пошматованого м'яса. Тимур та мовчки спустилися на Ельтатіву. Попри темряви, розшукати плато було нескладно, шепіння гейзерів та сірчаний запах ясно вказували шлях. Ще десять хвилин пішло на пошуки покинутого пікапа. Лівий борт Тойоти нагадав чи то друшлях, чи то дрібну терку для перетрання їжі. Відшипки у лівих передніх дверцятах не лишилося саліду. Двигун, на щастя, виявився неушкодженим. Ріно обережно відвів пікап від карстової порожнечі, з якої досить валила пара, і тільки після того дозволив Тимуру залізти в салон. Не промовивши жодного слова, чоловіки вирушили на південь. Ель Татіо залишилось далеко позаду, коли програміст уперше порушив мовчанку. Треба було їх полічити. Для чого? Вони ж мертві. Тимур знизав плечима і зіщулився, ховаючи долоні в рукавах кофти. Холодний вітер гуляв по салону. Не знаю, ти певен, що всі? А що як? Ну, хтось лишився за межами льтація. Не вигадуй, зморщив носа Ріно. Вони завжди ходили разом. Та програміст не вигадував. Йому не давала спокою одна історія. Другого дня після прибуття до NGF Lab Ральф Дорнберг проводив вступну лекцію. Канадець обмовився, що один з ботів загинув, На під'їзді до Калами його збила вантажівка. Після аварії ще живого малюка доправили до місцевої лікарні, де запопадли чилійські ескулапи заштовхали його в магінітно резонансний томограф. Під дією магнітного поля голову бота покришило не гірше, ніж у блендері. Зрозуміла історія про загибель білашкіру юнака, знайденого у пустелі, набула розголосу. Про неї чув нанятий джепом Нишпорка і доповів Кайтару. Українець замислився над тим, чи дійсно всі боти трималися разом з часу втечі. Якщо бот, який потрапив під колеса, був не сам, якщо десь поряд Никола решта зграї, чому вони дозволили забрати свого ще живого товариша? Отоді думки Тимура поплавли крізь невельми приємне русло. Можливо, той хлопчак вештався пустелею на самоті. Тоді логічно припустити, що він був не один такий. Вирвавшись на волю, боти потрапили у немисливо-стресові умови. Вони швидко навчалися, однак на перших порах отриманих знань було замало для того, щоб протистояти викликам пустелі. Хто дасть гарантію, що не було ботів, які на самому початку відділились від зграї, які надалі еволюціонували самі по собі і які могли податися куди завгодно. Їм було небагато важче вижити посеред атаками. А проте... Тимур крадькома зиркнув на Південний Південнафриканець, поклавши руки на кермо, замислено позирав на слабо освітлену дорогу. Він виглядав змученим і постарілим. Останні десять днів у атакамі жерли, мабуть, не менше десяти років його життя. Хлопець похитав головою, Міцніше сплівши руки на грудях і промовчав. Під кінець місяця місцева влада на півночі Чилі нарешті виявила зникнення сотень людей. У районі Антофагаста почались масові арешти. Першими полетіли зіграти учасники бандитського угруповання Макакі. Копи хапали всіх без розбору, в'язали навіть тих розбишак, які, причуваючи за непад маленького Джеймі, тимчасово відійшли від справу. Сам Макака врятувався. У понеділок увечері, 31 серпня, за годину до початку Ливини арештів, його попередив про облаву відданий інформатор, видатний мудрак та філософ Мігель. Той бездомний. Що вдавав німого. Макака знав, раніше чи пізніше цим закінчиться, а тому мав чіткий план дій на такий випадок. Коротун діяв зі стрімкістю блискавки. Спершу, задля конспірації, натягнув на голову лискучий мотоциклетний шолом, далі зібрав найнеобхідніше пачку паперових серветок, запасну пару шкарпеток, пігулки від закрепу і вірний магном, після чого скочив на старенький мопед і драпанув геть зі своєї садиби. Спочатку, заплутуючи сліди, він попрямував на північ без проблем, вибравшись із токопії. На двоколісному дирчику в темряві та ще і закритому шоломі крихітний чоловічок скидався на підлітка, що поспішає додому. Ніхто не розпізнав у ньому грізного мафіозі, якого розшукує вся поліція регіону. Небагом Джеві завернув пустелю, об'їхав Токопію зі сходу, вернувся на Панамерикану і помчав на південь. За 20 кілометрів південніше Токопії, неподрік крихітної станції Калетта-Буена, пігмей мав хатинку, добре заховано поміж прибережних скель. Там він збирався пересидіти облаву. На жаль, хтось із спійманих бандитів устиг настукати про потаємний сховок макаки, і на карлика чекали. Під'їжджаючи до Криївки, Джеймі помітив свіжі сліди відчин на піску. Він звернув з дороги, вклав мопед у колючих чагарях і поповзом підкрався до халабуди. Машину, звісно, не знайшов, навкруги було темно і тихо. Коротон, цукаючи зубами від холодного вітру, пан тривав цілих сорок хвилин, перш ніж один з поліцейських, що ховалися всередині, вийшов на ганок покорити. Ось так Джеймі Макака став справжнім бездомним, геть точно, як видатний мудрак та філософ Мігель. Натхненно лаючись, маленький чиріць виштовхнув мопед назад на панамерикану. Він почувався тхором, якого викорили з нори, і через це в душі скаженів, однак самовладання не втрачав. Карлик недарма вибився так високо. Він передбачив таку паскудну ситуацію, коли йому не буде куди податися, і мав найостанніший Запасний план. Сім чи вісім років тому далеко на схід від Калета Буена Джеймі старомодно по піратському закопав у пустелі скарб. На чорний день там було все необхідне, щоб виплутатися з найскрутнішої халепи.